A béboros megrontja a királyt. A férfét nem poroszlók őrizték, mint valami közönséges vádlottat. Két ifjú nemes fogta közre, Poé jégának háza népéből. Túlságosan rövid csuhája alól kilátszott nyomorék lába. Tizedik lajos szinte ügyet sem vetett rá. Fejbólintással üdvözölte fivéreit, Valoá nagybátyját és Már de Noé urat, akik minnyáján állva fogadták. – Miről van szó? – kérdezte a király, miközben helyet foglalt közöttük, és intett, hogy üljenek le. – Úgy mondják egy sötét, tekervényes boszorkánságról, felelte sár de csöpnyi gunnyal. Nem lehetett volna az ügy felderítésével közvetlenül a pecsét őrt megbízni, anélkül, hogy gondjaimban szavarnának? Éppen az imént figyelmeztettem erre felséget fivérét, fülöp urat, mondta Valoá. grófja higgadtan kulcsolta össze ujjait. Az ügy fontosnak látszik, fivérem, szólalt meg, nem is annyira a boszorkánság miatt. Mert az ilyesmi eléggé mindennapos eset, hanem azért, mert ez a boszorkányság a konklávén belül szövődött, és lehetővé teszi, hogy megismerjük egy némely bíboros irántunk táplált érzelmeit. Egy évvel korábban a konklávénak csupán az említése is felizgatta volna a civakodót, de amióta első feleségét eltétettel lábalól és újra nősülhetett, a pápa választás lényegesen kevésbé érdekelte. Ezt az embert Évrárdnak hívják, folytatta Poltjé grófja. Évrárd, ismételte meg gépiesen a király. Klerikus, bár szuróban, de valaha a templomosok rendjéhez tartozott, és ott lovagi rangot viselt. Ó igen, egy templomos, bólintott a király. Két héttel ezelőtt önként jelentkezett Léoni embereinknél, akik hozzánk küldték. Kegyelmethez küldték, Fülöp, javította ki Sárda Valoa. Poatyé úgy tett, mintha nem hallaná a megjegyzést, és folytatta. Évrád azt állította, hogy fontos közlendői vannak, és megígérték neki, hogy semmi bántódást nem éri, ha az igazat vallja. Ezt az ígéretet itt most megerősítjük. Vallomása szerint a király szeme az ajtóra tapadt, kamarásának jött leste, most egyedül csak apaságának esélyei foglalkoztatták. Ennek az uralkodónak talán legnagyobb hibája az volt, hogy az esze mindig másút járt, és nem az éppen szóban forgó kérdésen. Képtelen volt összpontosítani figyelmét, ez pedig a hatalomra való alkalmatlanság legnyilvánvalóbb bizonyítéka. A hirtelen támadt csend meglepte és kizökkentette álmodozásából. A vádlotra nézett és meglátta rángatózó arcát, hosszú, sovány álkapcsát, kisé eszelős tekintetű, fekete szemét, furcsán elferdült tartását. Tehát, fivérem, fordult pojtjéi fülöphöz. Nem akartam gondolataiban megzavarni, fivérem. Várom, hogy befejezze az ábrándozást. A cibakodó kisé elpirult. De nem. Figyelek, folytassa. Ballamása szerint azért ment Valenceba, hogy püspökével történt nézeteltérése miatt az egyik bíboros védelmét kérje. Ezt a részletet egyébként még tisztázni kell, hajolt Poatyé, a kihallgatást vezető Miles de Noé felé. Évrád mindezt jól hallotta, de nem mozdult. Helyette ismét poájtjéjé beszélt. Valenszban évrád állítólag véletlenül megismerkedett Francesco Cayetani bíborossal. Bonifác pápa unokaöccse vágott közbe Lajos, ezzel bizonyítva, hogy figyel. Ő az. Évrád azt állítja, hogy bizalmába fogadta őt ez a bíboros, aki szerfelett jártas az alkímiában, és egyik szobája, ugyancsak Évrát szerint, zsúfolva van olvasztó kemencékkel, görebekkel, meg különböző porokkal. Minden bíboros többé kevésbé alkimista. Ez a vessző paripájuk, vont vállat, sár de baloá. Dühéz ő, eminen, ő, ő eminenciája még értekezést is írt erről. Ez így van, nagybátyám, de a jelenlegi ügy nem az alkímia körébe tartozik, amely egyébként igen hasznos és tiszteletreméltó tudomány. Kajetáni bíboros olyan szemét keresett, aki meg tudja idézni az örtögöt, és ért a rontáshoz. Károly, márskorófia, valóan nagybátya gunyos modorát utánozva megszólalt. Éme egy mágiára való bíboros. – Ej, hát égessék meg! – betette oda közönnyösen a civakodó, aki ismét az ajtót leste. – Kit akar megégetni, fivérem? – A bíborost? – Vagy úgy, a bíborosról van szó? Nem. Akkor nem kell megégetni. Poatyé Fülöp kimerülten sóhajtott, aztán kissé megnyomva a szavakat, folytatta. Évrád azt felelte a bíborosnak, hogy ismer valakit, aki aranyat csinál, bár grófjának. Enév hallatán valóan felugrott és méltatlankodva kiáltotta. Unoka csupán az időnket vesztegeti. Eléggé ismerjük rokonunkat, bárgrófját, hogy tudjuk soha nem szentelni magát e Még ha mostanában nem is táplál irántunk nagyon baráti érzelmeket. Egy ördöngőséggel kapcsolatos hamis feljelentéssel állunk szemben, ilyenből pedig minden napra húsz is akad. Annyit sem érdemel, hogy egy pillanatig is odafigyeljünk. Fülöp a magára erőltetett nyugalom ellenére is elvesztette türelmét. Nagybátyám ugyancsak odafigyelt a boszorkányság vágyjára, amikor a vád Marinyi ellen irányult. Tehát ezt most legalább szíveskedjék végighallgatni. Először is nem bárgrófjáról van szó, amint azt látni fogja, mert Évrárd nem az általa említett emberhez ment, hanem a bíboroshoz egy volt templomost, bizonyos Jean Duprét vezetett, aki véletlenül ugyancsak Valenszben tartózkodott. Így történt Évrárd. A kérdezett némán bólintott olyan mérehajtva fejét, hogy mindenki láthatta a tonzúráját. Nem veszi észre nagy bátyám, folytatta Fülöp, hogy ez már kissé sok a véletlenből, és hogy a Konklávé környékén túl sok templomos forgolódik Bonifác unoka cse körül? Valóban, valóban, dünnyögte Valoa. Poetjé ekkor váratlanul évrádra támadt. Ismered Zsándalongvi urat? Évrárd hosszú lapos ujjaival belekapaszkodott a csuhája derekát övező kötélbe. Csontos arcának izmai még hevesebben vonaglottak, de nyugodt hangon válaszolt. Csupán névről ismerem, nagy uram. Annyit tudok róla, hogy megboldogult nagymesterünk unoka ötse. Megboldogult. Jó kifejezés, jegyezte meg halkan valóan. – Bizonyos vagy benne, hogy soha nem álltál kapcsolatban vele? – faggatta tovább oltjé. – Esetleg régi testvéreid révén nem kaptál valamiféle utasítást tőle? Hallottam, hogy Longview úr összeköttetést igyekszik teremteni közülünk egyesekkel, de semmi többet. És ettől a Jean de nem hallottad például annak a templomostnak a nevét, aki a Flandriai hadjárat idején üzeneteket hozott Longviúrnak, majd újabb üzenetekkel távozott tőle? Sárda Valóa felvonta a szemöldökét. Fülöp unoka öccse határozottan sok mindent tud, de hát miért tartotta titokban értesüléseit? Évrárd remegni kezdett. Poatyéi Fülöp le nem vette róla a szemét. Ez az ember tökéletesen megfelelt a róla kapott személy leírásnak. Megkinoztak valaha? A lábam, nagy uram, a lábam válaszol helyettem, kiáltotta évrát. A civakodó elgondolkodott. Az orvosok túl sok időt töltenek el a tanácskozással. Klemenciának nem lesz gyermeke, de ezt senki nem meri közölni velem. Aztán hirtelen ismét ráébredt a valóságra, mert Évrárd térdre vetve magát, előtte rimánkodni kezdett. Ször, ször kegyelem, ne kínosztasson meg újra, Istenre esküszöm, hogy az igazat akarom vallani. Ne szabad esküdni, ez bűn, tiltakozott a király. A két lovag jelölt felrángatta Évrárdot a földről. A hadjárattal kapcsolatos részletet is közelebbről kellene megvizsgálni, jelentette ki pohátyé. Folytassuk a kihallgatást. Most Máld Noé szólált meg. Nos, Évrárd, mit mondott maguknak a bíboros? A volt templomos még alig tért magához a pánikból, de azért hadarni kezdett. A bíboros kijelentette Jean -nek meg nekem, hogy bosszút akar állni nagybátyjáért, és pápa akar lenni, ezért meg kell semmisítenie ellenségeit, akik ebben akadályozzák. Háromszáz livrt ígért, ha segítünk neki. A két fő ellensége, akiket megnevezett. Évrár tétován nézett a királyra, majd lesütötte a szemét. Folytassa hát, szólt rá Májl. Franciaország királyát és Poitier grófját említette, és azt mondta, nagyon örülne, ha eltennék őket lábalól. A civakodó néhány másodpercig gépiesen bámult a saját cipőjét, aztán hirtelen felkiáltott. Eltenni lábalól? Ez szerint az én halálomra spekulál ez a gonosz bíboros? Úgy, ahogy mondja fivérem, mosolygott Poitier, és az enyémre is. De hát nem tudod, te sánta, hogy ilyen gazdettért megégetnek ezen a földön, a más világon meg kárhozat vár rád, folytatta a civakodó. Ször, kájátányi bíboros megígérte nekünk, hogy minden bűn alól feloldoz, ha pápa lesz. Lajos előregörnyet vállal, kezét térdén nyugtatva döbbenten bámult a volt templomosra. Eszébe jutott Martin mester jövendölése. Hát olyannyira gyűlölnek, hogy meg akarnak ölni? kérdezte. És milyen módon akart eltenni lábalól a Bíboros? Azt mondta, hogy felségedet túl erősen őrzik, sem hogy gyilokkal vagy méreggel árthatnának felségednek, tehát vajákossággal kell elintézni. E célból egy lívrnyi tiszta, olvasz, olvasztatlan viaszt adott nekünk amit a kemencés helységben, forró vízzel telt medencében meglágyítottunk. Aztán Jean de Pré testvér, igen ügyesen, egy férfi alakot a viaszból, fején koronával. Tizedik Lajos septében keresztet vetett. Azután egy kisebb alakot, kisebb koronával, mi alatt dolgoztunk, a bíboros bejött hozzánk. Igen jókedvűnek látszott, sőt, amikor az első bábút megpillantotta, még nevetett is, mondván, felettébb nagyon mit És aztán, idegeskedett a cibakodó, mit csináltatok ezekkel a szobrocskákkal? Papírokat helyeztünk beléjük. Miféle papírokat? Amilyeneket a bábukba szokás tenni, annak a nevével, akit a bábú ábrázol, és a megrontás igéivel. De esküszöm, ször, kiáltotta Évrárt, hogy nem írtuk le, sem felséget, sem poatjé nagyúr nevét. Az utolsó pillanatban megrémültünk, és Giacomo meg Piero Colonna neve került a papírokra. A két kolonna bíborosé, magyarázta poatjé fülöp, mert őket úgy is emlegette a bíboros, mint ellenségeit. Esküszöm, hogy így történt. Esküszöm. Tizedik Lajos az öccse felé fordult, mintha tanácsot és támogatást várna tőle. Gondolja, hogy igazat mond ez az ember fülöp. Alaposan meg kell dolgoztatni a kínvallatókkal. A kínvallató szóra Évrárd másodszor is téldre hullott, és összetett kézzel a király elé kúszva emlékeztette arra az ígéretére, hogy nem kínozzák meg, ha beismerő vallomást tesz. Ajka szegletén fehér hab ütött ki, és pillantása a félelemtől eszelőssé vált. Ne engedjék, hogy hozzámérjen! kiáltotta a tizedik lajos. Ez az ember megszállott. Nem lehetett megállapítani, hogy kettőjük közül melyik rémült meg jobban a másiktól, a király vagy a megrontója. A kínzással mit sem érnek, üvöltött a volt templomos. A kínzások miatt tagadtam meg az Istent. Maldonai feljegyezte ezt a spontán beismerést. Most a megbánás hozott ide, folytatta továbbra is térdenálva Évrárt. Mindent meggyónok, nem volt szentelt olajunk, hogy megkereszteljük a bábukat. Erről értesítettük a nagy templomban tartott konzisztórium ülésén lévő bíborost, aki titokban azt üzente titkárával, Andriővel, hogy forduljunk Pierre paphoz a mészárszék mögötti templomban, és tegyünk úgy, mintha a Szent szentkenetet egy betegnek szánnánk. Nem volt szükség több kérdésre. Évrárt önként számolt be minden részletről, sorra elárulva a bíboros szolgálatában álló emberek nevét. Aztán fogtuk a két figurát és két szentelt gyertyával, meg egy kancsó szentelt vízzel együtt a csuhánk alá rejtettük. Boszt testvér elvitt bennünket a bíboros Bodon nevű ötvöséhez, akinek igen igencsinos fiatal felesége van. Bodon lett a keresztapa, a felesége meg a keresztanya. A vábukat megkereszteltük egy borbeétálban. Ezután mindkettőt visszavittük a bíborosnak, aki nagyon hálásan köszönte, és saját kezével szurkált hosszú tűket, a szív meg a többi létfontosságú szerv helyére. Az ajtó kisén megnyílt, és a résen Matty jődött, rídukta be a fejét. A király intett, hogy távozzék. Azután, kérdezte Már de Noé, azután a bíboros arra kért, hogy csináljunk más vajákolást is, felelte Ébrárt, de akkor már nyugtalankodtam, mert túl sok ember volt beavatva a titokba, és elmentem Lyonba, ahol feladtam magam a király embereinek, ők pedig ide küldtek. Felvette a háromszáz livr. Igen, uram. A fenébe szólt közbe Károly, Márskorófja. Mire kell egy klerikusnak 300 livr? Évrád lehajtotta a fejét. A lányok, nagy uram, felelte meg lehetősen halkan. Vagy a templomosok rendje, jegyezte meg, mint egy önmagának poátjéig grófja. A király egy szót sem szólt. Titkos aggodalmak töltötték el a lelkét. A pöti sattaléba szólt Poitier a két lovagjelöltnek Évrárdra mutatva. Az érzéketlenül hagyta magát elvezetni, mintha hirtelen minden ereje cserben hagyta volna. Úgy látom, hogy a hajdani templomosok társasága ugyancsak csinos viper a fészek, jegyeztem-e Atyánknak nem kellett volna megégetni a nagymestert suttogta tizedik Lajos. Elégszer, mondtam, kiáltotta valóa. Minden módon elleneztem ezt a gyászos ítéletet. Igaz, nagy nagybátyám, megmondta, felelt poatjé, de most másról van szó. A legfeltűnőbb, hogy a megmenekült templomosok szövetségben maradtak, és mindenre készek ellenségeink zsoltjában. Ez az évrárt a felét sem vallotta be annak, amit tud. Meséjére, amint sejthetik, jól felkészült, de az egész mégsem lehet merő kitalálás. Mindebből kiviláglik, hogy az a konklávé, amely két esztendő óta vándorol városról városra, épp annyira meggyalázza a kereszténységet, mint amennyire árt a királyságnak, és hogy a bíborosok a tiara után áhítozó mohóságukban úgy viselkednek, hogy bízvást megértemelnék a kiátkozást. Talán Dűész Bíboros küldte ide ezt az embert, hogy árcson Kajetáninak, szólalt meg Málda Noé. Nem lehetetlen, felelte Poetje, ez az ébrárd minden vájunál hajlandó enni, amelyben kisé rohad a moslék. Igen, komoly, meggondolt képet vágva most közbeszólt, Valoán a gyúd. Nem lenne -e kívánatos Fülöp, hogy személyesen nézzen körül a konklávé környékén, hiszen bebizonyította, hogy nagyon jól ismeri az ügyeket. Megítélésem szerint egyedül csak kegyelmed alkalmas arra, hogy kiismerje magát az intrikáknak ebben a szövevényében, hogy fényt derítsen a bűnös tevékenységre, és ezzel egyidejűleg siettesse a szükséges választást. Fülöp futólag elmosolyodott. Nagybátyám most felettébravasznak hiszi magát, gondolta. Végre felfedezte az eszközt, amellyel eltávolíthat Párizsból, és elküldhet egy jó kis darás fészekbe. A milyen bölcs tanácsot adott nekünk, nagybátyám, kiáltotta a tizedik Lajos. Fülöpnek természetesen meg kell tennie ezt a szolgálatot. Igen, hálás lennék, fivérem, ha beleegyezne, és személyesen keríteni elő azokat a bennünket ábrázoló, megkeresztelt viaszkép másokat. Igen, ennek mielőbb meg kell történnie. Fivérem épp olyan érdekelt ebben, akárcsak jó magam. Nem tudja, hogy a vallásnak milyen eszközeivel lehet védekezni a megrontás ellen. Végre is Isten mindenképp erősebb, mint az ördög. Nem azt a benyomást keltette, mintha teljesen bizonyos lett volna ebben. Poetyé grófja elgondolkodott. Az ajánlat bizonyos szemszögből csábító volt. Néhány hétre elhagyni az udvart, ahol képtelen volt meggátolni a hibák elkövetését, és ahol állandóan szembe került valóával és mornival. Végre hasznos munkát végezhetne. Magával vihetné barátait és hűséges támogatóit, Gosse, hat parancsnokot, Raoul de Prélét, a jogtudóst és a mál de noét. A katonát, a jogászt és a katona jogást, mert a aki hadi volt, a parlament tanácsosa le. És aztán ki tudja. Aki pápát csinál, az kedvező helyzetbe kerül, hogy koronához juthasson. A német császárság trónja, amelyről már apja ábrándozott számára, és amelyre, mint választófejedelemnek joga van pályázni, egy napon elérhetővé válhat. Nos, legyen így, fivérem, elfogadom a megbízást, ha ezzel felségedet szolgálom. Ez aztán a terék fivér, kiáltott a tizedik lajos. Felemelkedett, hogy megölelje poatjéig grófját, de félúton megtorpant és felordított. A lábam, a lábam teljesen kihűlt és véges-végig reszket. Nem érzek földet a talpam alatt. Azt gondolhatta volna az ember, hogy mert hit benne, a démon már is megragadta a lábik kráját. Ugyan fivérem, nyugtatta meg Fülöp, csak elzsibbadt a lába, ennyi az egész. Dörzsölje meg kisé. Ó, úgy gondolja? és a cibakodó akár csak évrárt sántikálva távozott. Lakosztályaiba érve, megtudta, hogy az orvosok kedvezően nyilatkoztak, s hogy Isten segedelmével november, táján apa lesz. Bizalmasai csodálkoztak, hogy a hír hallatán csak mérsékelten nyilvánította ki örömét.